Əlbəttə ki, o hədisi onlar çoxlu gətirirlər ki, cihad barəsində olan hədisi ki, cihadın fərz olmasına, cihadın əsas məsələ olmasına hədisdə keçir ki, izə təbayətun bil-əynəti və axədtum əznabəlbəqri və rəziitum biz-zərə və tərəktumul cihad salləllahu əleykum zulən la yənziəhu Hətta tərcihu ilə dinikum Və izə təbəyyətun bil iynə Əgər siz iynə avveri iləsəniz iynə avveri iynə yox, bəzələyə başqə iynə avveri <gülüyor> iynə yəni o liba növlərindən biridir Riba Alıq suru özünə satır Artıq yani məqsədi mal yox Məqsədi pul olur ki Və uh, raditum biz zər'i Əkinlə razı qalsanız və inəklərin quyruğundan tutsanız və cihadı tərk etsəniz, Allah Taala siz üzərinizə zəllilik salar. Hət, hətta dininizə qayıtmadığınızca. Hətta dininizə qayıtmadığınızca. Yəni bu halda bu əlamətlə xəstəliyi ayıra bilməyən insan çaşır. Deyək, demə cihadı tərk etsəniz zəllilik gələr. Znaç nə lazımdır? Cihad lazımdır. Amma ki, bu şərhi nədir? Hədisin şərhi nədir? Demək, hədistə demə, əlamətlər var və həmçində yəni o, ə, zəlilliyin ə, əlaməti var və həmçində zəlilliyi aradan qaldırmağın səbəbləri var. Deyək ki, müalicəsi var da. Peygamber salsan ilə bura dedir ki, əgər siz o faiz olan alışveriş eləsəniz və inəklərin quyruğundan tutsanız və əkinə qapansanız əkinə razı qalsanız və cihadı tərk elərsəniz bunlar hamısı nədir? Allah Allah. zəlilliyin əvamətidir səllatallahu aleykum zul, zullənsi Allah-u Teala sizin üzərinizdə zəlillik salar zinizdə qayıtmadır yəni, şimdi söhbət gidir, nədən? yəni, bunun zəlilliyini aradan qaldırmaq səbəbi nədir? biz istəyiriz, zəlilliyi aradan qaldırmaq Peygamber şahsan demədi ki cihad edin demədi ki, inəyin quyruğunu bıraxın demədi ki, əkini bıraxın demədi ki, o nəyi? hə Nə dedi? Dinə qayıdı Ayrındır Demək, zəlilliyi aradan qaldırmanın səbəbi nədir? Dinə qayıtmaq Mali. Əgər sən dinə qayıtmadan nə qədər cihad da elərsən Nə qədər inəyin quyruğunda bıraxsan Əkin də bıraxsan, o xeyir yoxdur Yəni, burada inəyin quyruğu, əkin nə qəsdi olunur? İnsanların dünyaya qapanması da Yəni əsr, ahirət məsələlərinin, mühim işləri bıraxada dünyaya qapanması desin Ayrındır. Abul-Hünd məsələnin düzgün diaqnozunu qoymaq. Ona görə kaşanlar və e, burdan kaşlar üç yəni, fəhimlərinə, yəni etimad edirlər. Dedik də dedi ki, Mahmud Abuhamad Rəhməhullah əleyhinin e, kimdir Qibl Quranının, eee, ləfsini, zahir ləfsini götürərək, hansı ki onun təfsirə ehtiyacı var. Eee, yəni alimlərə ərz eləmədən öz fəhiminə etimad edərsə, faqa ba'l xavaric, artıq deyir, o xavariclə oxşanıbdır. وإن من أعظم المصائب والبلايا تغلب الأعداء وضعف المسلمين فمن هذا يظهر جلياً ما يلي وأمديك تبعاً لذلك مصيبتلərdəndir ki düşmənlərin qalib gəlməsi və müsəlmanların zəifliyi əmdik fəalları nədir düşmənlərin qalıb gəlməsi çoxluğu və müsəlmanların isə zəifliyi Və burdan da bizə nə zahir olur, nə açıq ayda ortaya çıxır Ənədə əvəl maradə huvə təqsirul musliminə fə dinihim və müxalifətim li şəriəti nəbiyyihim Deməli, burdan artıq xəstəlik Onun dermanı və xəstəliyin əvamətləri ortaya çıxır Deməli, xəstəlik nədir? Xəstəlik, o və xəstəlik Müsləmanların öz dinləri barəsində səhlənkarlığa yol verməsi Və Peyğəmbərinin şəriətine müxalif olması Düzgün diaqnoz gəlir ha. Diaqnoz nədir? Deməli birinci xəstəlik bilir. Xəstəlik odur ki, müsəlmanların dinlərində səhlənkarlığa yol verməsi və peyğəmbər sallallahu alayhi və qarşı çıxmaları. 2 gəlir şəfa. Dərman nədir? Dərman da huwa irca'uhum ila dinihim al-haq. Il İnsanları haq dinlərinə qaytarmaq. Samir, haqq qaytarmaq? İnsanları haqq dinlər. Xəstəlik nə oldu <gülüyor> Xəstəlik insanların dindən uzaqlaşmaları və müalicə isə onları dinlərinə qaytarmaq e, yaxşı bunun əlaməti nədir? Bu xəstəliyin əlaməti nədir? E, huvə qaləbatul kuffar <gülüyor> və tasallutuhum və tasliytul hüqqəmi zəm alə bağdı dəvəl l yəni kafirlərinin Çoxluğu, qalib gəlməsi, o kəfirlərin musallat olması və yaxud da bəzi müsəlman dövlətlərində zalim hakimlərin ökümranlıq etməsi və müsallat olması. Bu sadək əlamətdir. Nəyin əlamətidir? Xəstəliyin əlamətidir. Bize nə lazımdır? Xəstəliyin özü lazımdır. Deməli, bu varsa, bu əlamət varsa, deməli, nə var? Xəstəlik var. Xəstəlik nədir? Xə... Xəstəlik də Müslümanların dinlərində uzaq Deməli, ə, dinlərindən uzaq olması. Deməli, xəstəlik dinlərdən uzaq olmasısa, biz əlamətlə məşgul olmalıyıq yoxsa xəstəliklə məşgul olmalıyıq? Xəstəlik nə? Xəstəlikdə odun əməl alicisi nədir? Onları dinə qaytarmaq. Fikirlə, bu burada çoxlar çaşır. Çoxlar görürsən, bunu bilmir və məşru ilə əvəmlə. Əla təla ilə şirki fədarəbət ədnabəh məgər görmürsen yani şirk her yerde kök salır ve rəfət rəyək fəəkər ələmin isləmi yani İslam ələmində əsıl öz bayrağını kaldırır ve alə tərə ilə təvhir keyfe yuhara fəyəl ələmin isləmi məgər görmürsen İslam ələmində e, təvhide qaşı müharibə olur e, yani bu ölçüden başqa yani Sağudiyan qastədir allah Teala imanla onu əzək edilsin. Asiydi onun Eləti türabbi <gülüyor> evnə alə təvhid fəlmədəris. Həttə də evdallarını medreselerdə təvhidlə terbiə edir. Həttə yani nizamın medreselerdə hatta. Fə əzəkənə hədə hədə həl ələm l əl əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l əm l Hansıq, ən böyük şirk ilə, necə bizdir yardım və izzət istəyə bilərik? Aydındır? <türlüklaş> Nahika anil maasi, şubuhətiyyəl oxura və şəhvaniyyə. O ki, qaldı şübhə asilikləri, şübhə tərəfdən gələn asiliklər və şəhbət tərəfdən gələn asiliklər, yəni bunlar artıq baş alıq gedir İslam ölkələrində. Fə əksər ələmin al isələn bir çox İslam ələmində al Fə əzə künnə sadiqin Və li ümmətinə rəhimin Fələ nəştəqilə bil əradı ən ilə ciddə Və biz ircaihim ilə dinihim Əgər biz Əgər biz sadiq insanlarıqsa Və ümmətimizə rəhm edən İnsanlarıqsa Və biz müalicəni tərk edərək Əlamətinə məşğul olmalıyıq Müalicəni tərk edərək əmanəti ilə məşğul olmalıyıq. Əmanət nədir? Kafirlərin üzü olması, və zalımlar, zalım hökmədarların bu əmanətdir. Amma xəstəlik nədir? Xəstəlik budur. İnsanların ya şirkə düşmələri, dindən uzaqlaşmaları. Əgər biz həqiqət sadiq isə, əmanətlə yox, xəstəliklə məşğul olmalıyıq. Onun xəstəliyinin müalicəsi ilə məşğul olmaq, müalicəsi nədir? Onları dinlərinə qaytarmaq. Əsəllahu ənhəyəti yenə cəmiənə sıratul müstəqim və yəqirə ayə bi izz-il-islam və ki, Yani bizi doğru yönetsin evet. ve bizim gözümüzü sevindirsin İslam ve Müslümanlar izletlendirmekle.